Bai, eta aste honetan luzon badira, ondoren bilbonetan hendaian ere izango dira. Eva Guerrero koreografo bilbotarrarekin, Garazi López de Armentia eta Aritz López Dantzariak ere aurkitzen baitira Elfin de las Cosas edo gauzen bukaera lanarekin. Izan ere, 2008 eian, Gasteizko, Bilboko, Iruñako, Zarauzkoetan daiako herriko etxeek, Euskal Elkargoak, Ameka Arten Fabrikak eta Nafarroako Kiero Teatro Antzeski sustatzaiek, sortu zuten Karrikan plataforma. Eta lehen deialalde honekin Joge Lipue haeka karrikako harten fabrikako arduradunak errandigunaz. Helburua da artistak gazteak laguntzen haien uh, prozesu osoan esan nahi du sokuntzatik difusioorat. Hortako, uh, deialdi bat zabaldu dugu, lehen aldikotz deialdi bat zabaldu genuen eta kompaini bat hautatu dugu, tantza kompaini bat, karri karako, eta orduan laguntzen diogu uh, bere sorkuntzan, egon aldibatzuk proposatuz, eta gero difusioan lagunduko diogu, zeren estrenatuko dute maiatzean aian ikuskizuna, eta maiatzetik irailera programatua izanen da gure festival guztietan. Bagarazi López de Armentia dantzariak ere errandigunaz, karrika plataforma hau oh, gain potentea izandik dik, ba, ba daukagu aukera izateko mm, beste batzuenetan ez dauden aukerak. Badantza garaikidean oinarritutako obra hunetan bidantzari ikusiko ditugu olza gainean eta batik bat esaten ez diren gauzei buruz eta barnera begira jarriko den obra izanen da. Elfin de las laskozaz lanaren sorkuntzaren astapenetan dira orain eta luz ongeratuko dira martxoaren amaika bitarte.